Kapitola 15. Já jsem ten vinný kmen, praví, a otec můj vinař jest. Každou ratolest, kteráž ve mně nenese ovoce, odřezuje a každou, kteráž nenese ovoce, čistí, aby hojnější ovoce nesla. Již vy čistí jste pro řeč, kterou jsem mluvil vám. Zůstaňtež ve mně a já vás. Jakož ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstala-li by při kmenu, takž ani vy, leč zůstanete ve mně. Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce mnohé, nebo beze mne nic nemůžete učiniti. Nezůstal-li by, kdo ve mně, vyvržen bude ven jako ratolest a uschneť a budou sebrány a na oheň, Zůstanete-li ve mně a slova má zůstanou vás, což byste koli chtěli, proste a staneť se vám. Stoň bývá oslaven otec můj, když ovoce nesete hojné a budete moji učedlníci. Jakož miloval mne otec, já miloval jsem vás. Zůstaňtež v milování mém. Budete-li zachovávat přikázání má, zůstanete v mém milování, Jakož i já přikázání otce svého zakoval jsem i zůstávám v jeho milování. Toto mluvil jsem vám, aby radost má zůstávala v vás a radost vaše byla plná. Toto ti jest přikázání mé, abyste se milovali ve spolek, jako já miloval jsem vás. Většího milování na to žádný nemá, než aby duši svou položil za přáteli své. Přátelé moji jste, učiníte-li to, což já přikazuji vám. Nebudu vás více nazývat i služebníky, nebo služebník neví, co by činil jeho plán. Ale vás jsem nazval přáteli, nebo všecko, což jsem koli slyšel od otce svého, oznámil jsem vám. Ne, vy jste nevyvolili, ale já jsem vás vyvolil a postavil, abyste šli a ovoce přinesli, a ovoce vaše, aby zůstalo aby zač byste koli prosili Otce ve jménu mém dal vám. Toto přikazuji vám, abyste se milovali ve spolek. Jestližeť vás svět nenávidí, víte, že mne prvé než vás v nenávisti měl. Vy jste byli z světa, svět, což je jeho miloval by. Že pak nejste z světa, ale já z světa vyvolil jsem vás, protož vás svět nenávidí. Pamatujte na tu řeč, kterou jsem já mluvil vám. Není služebník větší, nežli pán jeho. Poněvadž se mě protivili, i vám se protiviti budou. Poněvadž řeči mé šetřili, i vaší šetřiti budou. Ale toto všecko učiní vám pro jméno mé, nebo neznají toho, kterýž mne poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil jim, hříchu by neměli. Ale nyní výmluvy nemají z hříchu svého. Kdož mne nenávidí, i otce mého nenávidí. Bych byl skutků nečinil mezi nimi, jich žádný jiný nečinil, hříchu by neměli. Ale nyní i viděli, i nenáviděli i mne, i otce mého. Ale aby se naplnila řeč, kteráž v zákoně jejich napsána jest, že v nenávisti měli mne darmo. Když pak přijde ten utěšitel, kteréhož já pošlívám od otce, Duch pravdy, kterýž od Otce pochází, ten svědectví vydávati bude o mně. Ano, i vy svědectví vydávati budete, nebo od počátku se mnou jste.